Сила и живот, том четвърти Гърбавата жена И положи на нея ръце, и тощ час се изправи жената, и славеше Бога. От Лука, 13 глава, 13 стих Първото положение в живота е да се представи истината в нейната действителна форма. Има истини реални и отвлечени, или положителни и отрицателни. Ако се движите по цефта на Целзивия термометр отдолу нагоре, както се повишава температурата, вие ще имате положителна истина. Но движите ли се отгоре надолу, ще имате отрицателна истина. В първия случай топлината ще се увеличава, а във втория случай ще се намалява. Ще кажете какво от това дали се увеличава или се намалява топлината. Това нещо е от голямо значение. В природата само чрез топлината се произвеждат всички растителности и всички плодовити дървета. Този закон е верен и за човешкия ум и сърце. Думата топлина превеждам си израза благородни чувства. Най-благородните мисли, чувства и действия се раждат от топлината. Ще ме попитате, какво отношение има това, че Христос е положил ръцете си върху тази жена. Жената е основа в света. Светът не може да съществува без жени. Ако можеше светът без жени, Господ не би ги създал. Някои ще ми възразят, че Господ е направил най-напред Адам. Да. Но кой Адам? Който бе направен от пръст ли? Господ създаде мъжкия и женския пол заедно. Мъжкият и женският пол подразбират една противоположност света. Но и това разногласие е велика наука. Христос искаше да постави тази жена на нейната висота. Тази жена беше гърбава. Какво означава гърбицата? Тя беше сгърбена по мисли, чувства и действия. Върху тази жена Христос положи ръцете си. Ръцете означават великото и възвишеното света. Съвременният човек страда от безволие, а човек без воля не е човек. Навярно всички ще ми възразят, че имат воля. Бих ви дал една малка задача, за да опитате вашата воля. Ще ви дам един килограм тежест да го вдигнете от земята. Ще кажете, как да не можем един килограм да повдигнем? Да, в даден момент вие може да го повдигнете... Но в друг момент не можете. Как ще повдигнете този килограм, ако той е нагрят до 1000 градуса? Не само вие, но никой човек не би могъл да го вдигне. И дори ще устоите 10 метра далеч от него. Тъй, че ще приложа това правило. Между един килограм, който и децата могат да вдигнат, и един килограм, който и целият свят не може да вдигне, има голяма разлика. Ако теб може всеки да те повдигне, това показва, че нямаш в себе си воля, сила. Четем, че Христос положил ръцете си върху тази гърбава жена и тя се изправила. Питам, можете ли вие да турите ръцете си върху вашия гърбав ум, върху вашето гърбаво сърце и да ги оправите? Ще ми отговорите – нашите сърца и умове са прави. Не, вашите сърца и умове не са прави. На всички духовници, министри, учители и други сърцата и умовете са гърбави. Ще кажете – защо не обиждаш? Не ви обиждам, но говоря една положителна истина. За да се избегнат иллюзиите, че сме нещо когато всъщност не е така. В прочетения стих обаче има и друго психологическо отношение. Христос положи ръцете си върху тази жена, за да стане и слави Бога. Кажете ми, колко пъти майката трябва да положи ръцете си върху своето дете, като го къпе, за да може то да се изправи и проходи? Ако майките не правиха това, Щяха ли децата им да проходят? Вашите деца са гърбави жени, и за това трябва всеки ден да полагате ръцете си върху тях и да ги къпете. Знаете ли какво означава къпане? Колко проста истина е къпането, а никой от съвременните учени не може да я разреши. Съвременните хора приличат на ония гръцки философ който искал да изучи света и гледал само нагоре. Като вървял по пътя, паднал в една дупка. Излязал философът от дупката, но се разсърдил и започнал да вика, да се сърди на хората, които поставили на пътя му такива препятствия. Успокоил се и продължил по-нататък пътя си. Обаче за още по-голямо негово очудване паднал отново в друга дупка. Този път той още повече се разсърдил и започнал да вика против хората, които му поставили препятствия на пътя, за да не може да открие истината. Не, господине, когато търсиш истината, трябва да гледаш напред, а не нагоре. Всички съвременни контета и дами гледат все нагоре. Идете на нивите и вижте, на къде гледат празните и на къде гледат пълните класове. Всички празни класове гледат все нагоре. Ако земеделецът види, че всичките класове са изправени нагоре, той би се отчаял. Ако види класовете с наведени глави, ще каже – Слава Богу! Бих желал всички да сте наведени. Христос видял гърбавата жена и по същия закон положил ръцете си отгоре Тя станала и започнала да слави Бога. Някои ще попитат, защо да славим Бога? Аз не ви говоря да славите онзи Господ, в чието име стават сега всички раздори и църквите от две години му служат. Не ви говоря за Той, Господ, на когато държавните служат Бога на войната. Не отричам, че те са богове, но богове са за себе си, а не за човечеството. Но аз ви говоря за един Господ, когато вие можете да намерите навсякъде, който е в вас, в когото живеете, движите се и чувствате. Този Господ не е на държави и на партии. Него аз наричам Бог на страдащите, на гърбавите в света. Тези от вас, които сте учили Питагоровата теорема, знаете, че тя гласи Квадратът, построен върху хипотенузата на даден триъгълник е равен на сбора от квадратите, построени върху двата катета на същия трегълник. Тоест, пространството, което се включва в квадрата, построен на хипотенузата, е равно на пространството, което се включва в другите два крадрата. Тъй, че жената, върху която Христос прострял ръцете си, представлява хипотенузата, на която е бил построен квадратът, т.е. неутрална зона, която разделя квадрата на два-триъгълника. Така използвани геометрията и математиката, ще се намери известно съотношение между тях и живота. За да се излекува човек, да се излекуват неговите ум сърце и воля, трябва да има най-малко три условия. Не може да се излекува човек, на когото белите дробове, мозъкът и стомахът са развалени. Ще ми възразите, ами как е излекувал Христос толкова болни хора, и то от различни болести? Христос е лекувал само тези хора, които са имали известни препятствия в живота си, а белите дробове, стомахът и мозъкът им, са били на местата си. Аз вземам стомаха като емблема на физическия живот, белите дробове като емблема на умствения живот, а мозъка на духовния живот на човек. Следователно, ако не сте свързани с силите на тия три свята, вашата гърбица не може да се оправи. За да може да стане детето, върху което майката полага ръцете си, трябва и то само да има това желание. Трябва да има известна мисъл. Тази аналогия се отнася и до отделните народи. Всеки народ е подобен на едно дете. За един народ казват, че е млад, а за друг, че е стар. Ако един народ е млад, то майка му трябва дълго време да го къпе в коритото. И да полага ръцете си върху него, докато проходи. При това известно ви е, че детето, което прохожда за първ път, минава през много перипетии. Има много падания, ставания, но това нищо не значи. Ще ме запитате какво отношение има този стих към днешния живот. Слънцето проектира своите лъчи всеки ден над нас... Те са божествените ръце. Но какво се крие в тях? Христос всяка сутрин проектира Своите ръце, чрез тези лъчи. Ако мозъкът, стомахът и белите ви доробове са здрави, вашата гърбица непременно ще се изправи. Ще ми възразите, че това не е съобразно с днешната църква. Коя църква? Която хората са образували... Или която Бог е създал. Ако е Божията църква, това е природата, и в нейния символ аз вярвам. А онези, които искат да държат изпит за свещеници, владици, трябва така да го издържат, че като си положат ръцете върху една гърбава жена, да й се оправи гърбицата. Колко такива свещеници и владици има в България? Ето, вече се изминаха две години след Христа, и какви ли не учени владици и проповедници дохождаха, а гърбицата на цялото човечество и на българския народ в частност стои. Защо? Защото те не вярват в това, което Христос е учил. Разговарял съм с много светски лица. И съм забелязал, че те са по-възприемчиви за великите истини, отколкото някои духовни. Това не е осъждане или упрек. Ако учителят ви даде една задача да я решите, и вие не можете да я решите правилно, учителят казва, че задачата не е разрешена. Но как така, господин учител, аз се мъчих много, докато я реша. Освен това моят баща и дядо са богати. Добри хора, възможно ли е да не мога да я реша? Всичко друго може да е така, но задачата не е решена. Като не успеят с това, започват да носят светя, пари и други неща на учителя. Но задачата остава пак нерешена. Не, не знайте, че училищата, гимназиите, университета са основани за знания. А не за подкоп. Гледам всички съвременни хора носят свещи в църквите. палетки Но задачата остава пак нерешена. Ти може да си цар, но твоята душа, сърце и воля остават гърбави. На такъв човек казвам, ти нищо няма да направиш света и винаги ще бъдеш роб на условията, в които живееш. Съвременните хора се оправдават с условията, че са били тежки и неблагоприятни. Ако поставя някой човек в едно хубаво здание и му създам всички най-добри условия за работа, а той внесе всичкия буклук отвън в стаята, какво ще стане с тези добри условия, които му се дадоха? Такъв човек ще се оплаква от лошите условия на живота си, а кой ги създаде. Той самият. Какво трябва да направи? Да ги измени, но не да събори къщата, а да я изчисти. Не спазваш ли добрите условия, които ти се дадат? Ти ще приличаш на унези гарчета, които след като са изцапали гнездото си, започнали да се молят на майка си да се премести в друго гнездо, защото това било много нечисто. Майката ги запитала. Ами и вие ли ще дойдете в новото гнездо? Разбира се. Тогава вие и новото гнездо ще изцапате. Ще приведа един подобен пример за вълка. Един вълк отишъл да се оплаче на лисицата от хората, че са много лоши, защото постоянно го преследвали. Ще отида при други, добри, благородни хора, казал той. Лисицата го запитала... Ами зъбите си ще вземеш ли? Разбира се, може ли без зъби. Тогава и тези хора ще те изгонят. Човек трябва да разбира основния закон, според който да се постави всяко нещо на мястото му. Ако имаш зъби, трябва да знаеш как да ги употребяваш. С това Христос искал да покаже, че всички хора, които вярват в Него, трябва да имат воля, за да изправят живота си. Жена от санскритската дума «зео» на български означава «живот». Животът на тази жена е станал гърбав, Но за да се поправи той, божествената воля трябва да го направлява в тази посока, че да се прояви разумно. Как би се проявил божественият живот? Голяма грешка е това да мислите, че много знаете. Не отричам, че имате познания, но бих ви попитал, като сте учили алгебра, геометрия, за какво бихте си послужили с тези формули. Разглеждам учебници по алгебра, геометрия и виждам какви велики истини са скрити в тези формули, но те остават неразбрани в дълбокия им смисъл и за учители, и за ученици. Тия семена не са посети още в науката. У нас има една апатия към дълбоката истина. Има само едно механическо вярване. Ние чакаме да дойде Бог, да Той да оправи всичко. Той да ни научи на всичко, без да седнем сами, да ние да работим и да издирваме. Така ние приличаме на онзи богаташки син, който наследил голямо състояние от баща си. Ходил той по концерти, балове, разхождал се от град на град... Обиколил всички по-забележителни места света и, като се върнал най-после, казал ‒ няма никакъв смисъл в този живот. Такъв човек, който като турист обикаля градовете или събира знания в училището, без да ги приложи, аз го считам за просяк който ходи със своята турба от къща на къща да събира подеяния и ги трупа на едно място. При това някъде го приемат добре, а друга да го нахопват, докато у него се убие всяко честолюбие. Това е израждане на човека. Всеки, който очаква на другите, ще се изроди. В писанието се казва Вярвай, надявай се и люби. А това значи имай воля. Да проявиш воля Значи да се противопоставиш на целия свят, ако е против твоите убеждения, които ти си проверил и искаш да прокараш. Може да ти кажат, че е глупаво да отстояваш това, но ако имаш воля, ти няма да се откажеш по никой начин. Ще кажеш, вярвам и нищо повече. Ще кажете, че е глупаво да вярва човек. Може би... Но аз не съм срещнал човек, който да не вярва. Само, че някои мислят, че не вярват, т.е. имат само отражение на вярата в себе си, слизат надолу и губят своята топлина. Някои вярват, че ще изгубят живота си, че жената им е лоша, че нищо няма да излезе от тях и така нататък. Това не е знание, а само вярване. Ако казвате, че имате знания, бих ви попитал, защо ви говоря върху този стих. Ще отговорите, предполагаме, вярваме. Ще приличате на онези селени, на които един свещеник излязал да проповядва и ги запитал. Братия, знаете ли какво ще ви говоря? Не знаем. Е като не знаете, няма защо да ви говоря. Не, знаем, знаем. Е, като знаете, тогава няма защо да ви говоря. Аз не поставям така въпроса. Мо класифицирам християните на такива, които имат общ център и които нямат. Тоест на такива, които се движат по правилни кръгове и на такива, които се движат по криви, хиперболични линии. Някоя комета се покаже в пространството, приближи се до Слънцето и после изчезва. Защо се е проектирала тази комета в света? Ако някой човек иска отдалеч да ви поздрави, да ви хвърли едно далекобойно уръдие, някоя граната, той има за това някаква цел. Аз смятам, че кометите излизат от своето място с цел да поздравят Слънцето. Минават покрай света и някой път се пукат, и после пак отминават в пространството. Всяка комета има точно определена мисия, и нейното появяване може да се разгледа от физическо, от астрономическо или от духовно гледище. Първо предстои да се разгледа нейното движение, защо е дошла и така нататък. Така и е много от вас са комети които след хиляди години ще се изгубят в пространството. Вие се явявате и не се движите в кръг, но в хипербола. Движите се вън от пространството, като мените мястото си, докато дойде друга някоя планета да измени вашия център и да ви тури в кръг. Христос дойде да измени тази хипербола в кръг и да ви тури в центъра, да измени пътя ви. Така Христос измени орбитата на тази жена. Като стана, тя се намери в един мъдър свят, започна да слави Бога, т.е. да учи и разбира живота си. Нейното положение е като на човек, изваден от затвор и поставен в най-хубавите места на природата, за да се радва на чистите извори, да вкуси от най-хубавите плодове, и да се наслаждава от неизказаните и прелести. За да изправим живота си, нам е потребна положителна, божествена наука. Мнозина от вас, като ме слушат, въодушевяват се и казват ‒ всичко можем да направим, за да поправим живота си. До края на седмицата обаче това въодушевление мине и вие си казвате ‒ не, не можем да направим това нещо. Пък вие надали сте проучили този въпрос както трябва? Няма въпрос, който, бил от социално или духовно гледище, да не съм проучил. Разбирам го по форма, по съдържание и по смисъл. Както по действието на божествената воля и по действието на божествения дух. Аз разбирам по воля и по дух това божествено тяло, което в света не се мени, т.е. Онези идеи, които са неизменни, които съществуват вечно, и действията, от които светът се гради – това Божествено тяло, в което волята се проявява. Под дух разбирам Божествената душа. От тази Божествена душа проистича това, което наричаме любов. Духът ражда любовта, защото любовта е плод на този дух. На български язик, думата дух, произлиза от духане на вятър, но с това почти е изгубен смисълът на тази дума. Духът е онова висше разумно начало, чрез което в съприкосновение непременно ще разберете смисъла на живота и ще заживеете по всички негови правила. Съвременната наука обяснява причините на всички аномалии в обикновения живот. Първата причина се дължи на неестествената храна, която турете в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете едете месо. Местната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че днес той представлява сбор от нечистоти. Това го доказва и самата наука. Ако бихте имали непокварено обоняние, вие бихте странели далеч един от друг. Такъв смрад се носи от уния, които ядат месо. Като ми каже някой, че боледова, първото условие за подобрение е да промени храната си. Ще кажете, ами с какво да се храним? С плодове? Скъпи са? На първо място трябва да измените условията на живота си. Приемете ли, че има един Господ, който е създал всичко в света? Готови ли сте да жертвате за него всичко? Този велик лекар, който е вътре във вас и на когато съвременните лекари са асистенти, казва – живей естествено. Аз разглеждам този въпрос в много широк смисъл. Плодната храна, както и местната, съдържа различни елементи поради което те предизвикват две различни състояния в нашия организъм. По същия закон всяка мисъл, всяко чувство у нас могат да произведат две различни състояния, които в далечното бъдеще на нашия живот ще произведат два различни резултата. Забележете, че Христос положи двете си ръце върху тази жена, а то значи, че положи десетте си пръста. Знаете ли какво значи да положиш ръцете си върху някой човек? Няма по-велико благо от това простиране на ръцете върху главата на някого. Казва се в писанието, и дигна Христос ръцете си, благослови учениците си и им духна отгоре. И днес вие страдате от това, че не си простирате ръцете. Това е молитва, но казвате, аз не се моля. Да се молиш, то значи да простираш ръцете си, а там, където има правилно движение, то е движение на духа. Молитвата е движение във всяка посока. Както краката се движат правилно, тъй и сърцето, волята, всичко трябва да се движи в своя път. Какво ще почувстваш тогава? В такъв момент ще почувстваш, че ти си господар на своя свят че всичко имаш и не ще имаш нужда от другите. Може да те поставят в затвор и пак да се чувстваш щастлив, а може да си в царски палати и пак да бъдеш нещастен като гърбавата жена. Един учен българи ми казваше, че искал пари, а то значи, че иска да бъде като гърбавата жена. Не отричам парите, защото Бог и тях допуска. Но не трябва да ги изискваме от Бога, защото всичко си имаме. И аз съжалявам, че всички българи искат да бъдат гърбави жени, защото искат къщи и пари. Всичко, което имаме, трябва разумно да го използваме. Не ви казвам да напуснете този живот, да напуснете мъжете си, защото вие не сте герои. Какво разбирам под думите да напуснете мъжете си? Жената оподобявам на директор на затвора, която съди постоянно къде отива мъжът ти, какво прави, как прилага нейното учение и за всяка най-малка грешка го бие? Като казвам, жено, напусни мъжа си, това значи остави го на свобода, остави свободно да зарастат раните му. Днес всички хора се държат един за друг като кърлежи и трябва сила, за да ги отделиш. Днешната религия се е обърнала на паразитизъм. Ако съм се събрал с някой човек, за да го измуча, да се нахраня от него, това е изнудване. Владиката не е станал такъв, за да се прехранва само от занаята си и да се грижи за ниви и къщи. Като говоря за свещениците, то не е да ги презирате, а да изхвърлите от църквата всичко, което е нечисто. Важна е идеята, която е вложена. Такива свещеници и владици аз наричам гърбави. Като дойде Христос, трябва да положи ръцете си върху всички попове, за да се оправят гърбиците им. Свещениците проповядват Словото Божие, но като излязат от църква, казват: Ние проповядваме и говорим това, защото ни е такъв занаятът, но всъщност другояче мислим: Сега тъй ще вървим, а ще се оправим в другия живот. Ако бих говорил тъй преди 500 години, биха ме изгорили за това. Не, аз не съм от тези, които могат да бъдат горени. И вие, които не искате да умирате, елате на това място, в което аз живея. Станете Негови граждани. Той е толкова широко. В Него има много светлина. Ще ви дадем най-хубави къщи и най-хубава храна. Не мислете, че като влезете в този свят, за който ви говоря, ще бъдете бездетни. Чудни се хората, като мислят, че като влязат в другия живот, като станат свети няма вече да раждат. Не, и тогава ще раждате. Само праведни синове и дъщери, а не грешни, както е било до сега. Да си свят, да си чист човек, значи да не си гърбав. Според този закон, всеки, който влезе в това царство и се ожени, ще има само две деца — едно момче и едно момиче. И тези деца, като са оженият, ще имат също само две деца, а не като Яков, два Христос положи ръцете си върху главата на тази гърбава жена и каза ‒ Благословението на твоя син и дъщеря да почива върху теб. Те те спасиха. Ако ви разправя миналото на тази гърбава жена, ще видите, че тя представлява велика история. За тази гърбава жена всички пророци са говорили. Разтворете Стария Завет и навсякъде ще срещнете писано за нея. Тя е описана във всичките й форми. И в откровението се говори за нея. В първата й фаза тя се представя като жена, която седи на седем хълма. А във втората фаза тя е бременна жена, която ражда. Детето й се взема и се отнася на небето а тя отива в пустинята. Значи гърбавата жена, като се освободи от гърбицата си, ще роди мъж дете. Си реч, умът ти ще се събуди, да мислиш и сърцето ти, да чувстваш. Тогава ще кажеш, от сега нататък аз ще живея за своя син, т.е. за ума, и за него всичко ще жертвам. Аз вземам ума, не като орган, а като божествена същина. Не взевам човешкия ум в неговото израждане, защото той днес е станал посмешище. Като казвате, че много знаете, кажете ми, какво ще стане с вас след една година. Дали ще бъдете на физическия свят или ще бъдете някъде на курорт, дали след една година ще има мир и какво ще бъде положението на България. Ще плаща ли данък, или без такъв ще мине? Всички тези неща имат известно съотношение. Ако днес плащаме някакъв данък, то е това, което от хиляди години дължим. Смешно е, когато хората се плашат, че България ще плаща контрибуция. Ами знаете ли какви големи контрибуции се плащали до сега хората, без да се замислят за това нещо? Колко живота са минали опропастени, и за какво и кому са плащали тия контрибуции, поради тях до сега нищо не е излязло от вашия живот. Във вас наистина има нещо, но пътят ви е изкривен. И когато дойде Христос да постави върху вас ръцете си, вие ще започнете да славите Бога, ще познаете, че се движите в един център. И тогава всичките събития, които стават около вас, ще имат друго значение. За да въздигне българския народ, Господ е изпратил своите деца в тази малка земя на пансион. Всички народи са пансиони, дето квартируват добрите, божествени деца. Реномето на всеки пансион се определя според храната, обстановката. Чистотата и реда, които владеят в него. И във всеки народ ще се родят талантливи хора, писатели, поети, гении, а после светии, и след не ще дойдат синовете Божии, които ще се върнат назад, за да се благослови този народ. Най-голямата награда за този пансион ще бъде тази, че в него е живял Еди Коеси царски син като пансионер. Ще кажете, Христос е правил толкова много чудеса между евреите и те не поумняха, да свети и велики хора ще поумнеят. Чи българите не са поумни от евреите Ако Христос би дошъл днес между французите, англичаните, германците или между българите, то и те биха постъпили с него тъй, както и евреите. Днешните войни показват, какви са християнските народи. Христос трябва да простре ръцете си върху тези гърбави народи, за да се изправят. Никому не казвам днес, че е културен човек. Всички са гърбави. И ние се нуждаем от друга, по-възвишена култура. Условията на сегашната култура трябва да се изменят за да подготвят явяването на божествената култура, за която всички сме призовани. Нашето бъдеще ще се определи от мислите ни, а не от това, което представляваме външно. Може ли в даден момент твоята мисъл, която възприема нещо от невидимия свят, да не го изопачава? Кои светли лъчи идат направо от слънцето и кои са пречупени? Само тази светлина и топлина, които идат направо от Него, могат да ни направят здрави. И когато Христос простря ръцете си върху гърбавата жена, тя се изправи, като започна да слави Бога. В десетте пръста на ръцете е всичката сила. Числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля. Единицата е Бог в света, а нулата – условията, при които човек може да се развива. Трябва да имаш тия условия в слизането и качването към Бога. И да носиш своите благословения на страдащото човечество, на всички, които са се отклонили от правия път. Трябва да се знае значението на всички пръсти на ръцете. За да знаем какво е искал да каже Христос, с полагането на ръцете си върху гърбавата жена. С това Той казал – Жено, на теб ти трябва воля. Палецът означава – Дръж се с Божествения свят, не презирай Божията воля и ум. Показалецът – Бъди чиста и пази правото, което Бог ти е дал. Средният – Отсъждай всяко нещо с божествената мярка, за да бъдеш винаги справедлива и милостива към всеки го, във всички свои действия. Прави това, което искаш, и другите да правят на теб. Безименния, обичай божествената наука. Истината хубавото и красивото в природата, в търговията не лъжи хората. Котрето или най-малкият пръс се отнасят за търговията и иска да каже изприди добре своята прежда и тъчи добре. Такова е значението на пръстите на едната ръка, а значението на пръстите на другата ръка ще оставя за друг път. И когато положи Христос ръцете си върху гърбавата жена, тя веднага стана и каза на Христа. Разбирам смисъла на всичко, което ми каза, и което е дълбоко скрито в душата ми. Можете ли и вие, като гледате пръстите си, да кажете, че ще изпълните това, което се крие дълбоко в тях по смисъл и съдържание? Свещеникът благославя с двата си пръста и казва В името на Божествения свят, в името на нашата религия и справедливостта, възоснована на науката и на материалния живот, аз ви благославям, и дай сега парите. Така постъпвате и вие, направите най-малкото добро и веднага казвате, дай сега парите. Христос не каза на гърбавата жена да го последва, но и каза, Жено, иди и отглеждай своите деца по всички правила на Божествената наука. И от тази гърбава жена произлизат всички, които днес славят Бога. Те са синове и дъщери на тази гърбава жена, върху която Христос положи ръцете си. Хиляди майки са простирали ръцете си върху своите синове, но от тях излезли само нехрани майковци и вагабонти, защото майките не са знаели в кой момент да прострат ръцете си върху тях. Ако един земеделец простре ръце и посее своето семе на нивата не в определеното за това време, няма да има никакъв резултат от неговата си идба. Това показва, че за всяко нещо в света има определено време, през което трябва да се простират ръце. Обикновено майките къпят децата си сутрин и вечер и по този начин ги масажират, разтриват. Простират ръцете си върху тях, като имат за това и своите съображения. Всичко е добре? Но те не знаят как да правят това. Най-великото божествено изкуство е да знае майката как да къпе, как да масажира своето дете. И ако знае това, от него би излязъл вели гений или светия. Нужни са училища за младите моми, за да се научат как да къпят и масажират децата си. Днешните майки гледат да извършат това нещо, как и да е, за да бъдат по-свободни. И в бъдеще ще ви дам един метод, как да къпете децата си. Този стих аз свързам с много други стихове. Тъй го тълкувам и го подписвам отдолу, защото като го подпиша, думите му имат сила. Ще ме питате какво означава подписването. Когато посееш нивата оженеш жидото, събереш го в хамбара, това е подпис. Когато напише човек нещо и се подпише под него, то значи, че трябва да устоява на думите си. А днес ние лесно подписваме и малко изпълняваме. Христос само един път простря ръцете си върху гърбавата жена и тя се изправи. Христос иде сега и ще простре ръцете си върху цялата бяла раса. Тогава ще имаме една жена, един нов живот в Европа, ще стане цяло Възраждане. Това брожение, което днес съществува света, тия перипетии, които стават, аз ги уподобявам на оня процес, който става в тялото. Може точно да ви определя, какъв вътрешен процес произвежда всяка партия, върху организма на отделните хора. Следователно в организма на всеки народ, в който живее Божественият дух, има от векове наслоени известни мисли, с които трябва да се борим. Когато един народ придобие добри качества, това е благословение за него. Но ако придобие лоши качества, то е ужас и терор за добрите хора. Добрите качества са като река, която носи само добри благословения, а лошите качества са река, която влече и разрушава. Аз ви говоря не като на българи, а като на човеци, мислищи същества, о които има зачатък от Божествения дух, душа и воля, за да може да се съединят у вас тези три елемента и да станете свободни граждани в света. Ще кажете, да имам власт, аз бих направил това, онова. Не, не искайте власт, защото имате достатъчно, за да направите всичко, което пожелаете. Унази майка, която е окъпала добре детето си, тя е наложила вече своята власт. Ако всички майки биха простирали ръцете си разумно върху своите деца, тъй както Христос направи то и тази война не щеше да стане. Ще питате добре, но какво ще стане в бъдеще? Христос, този разумен принцип, простира ръцете си от слънцето, и ако вие възприемете Неговите мисли, желания и воля, ако всичко това произведе промяна в вас, за да съзнаете, че всички сте братя, че щастието на едного, е щастие на други го. Веднага вашия живот ще се превърне в една права линия, която се движи около един център. Днес всички хора, богати учени и прочие, имат различни центрове. И с толкова различни центрове искат да образуват едно общество. Това не е наука, а дисхармония. И аз съм дошъл до това заключение. В обиколките си из България от преди 10-15 години, аз се занимавам с изследване на главите на българите. Измервал съм ги с кръгове, пергели, правил съм изчисления и съм дошъл до известни заключения. Като ме гледат, че правя такива изчисления, мнозина ме питат: Какво правиш? Уча се да смятам. Научил съм вече от какви въпроси се интересуват българите. Като пътувам за някъде, те ме запитват, отде и на къде отиваш, с каква цел пътуваш и така нататък. Веднъж казах, от слънцето ида, за да правя наблюдения в България. Можеш ли да ни повериш някой от твоите изследвания? Това не поверявам. С какво друго се занимаваш? Беседвам. Плащат ли ти за това? Не, даром. Как те? Не си ли женен? Колко деца имаш? Баща ти и братята ти живи ли са? Българин ли си? За сега съм българин. И след той слушам да казват. Плащат му от някъде, за това е учен човек. И аз ставам учен, ако ми плащат. И вие трябва с спергела си всеки ден да измервате главите си. Аз съм измервал и наблюдавал много очи, уши вежди, носове, и съм дошъл до заключение какво означава дългия нос, широкия нос, дебелите вежди, високото, широкото и ниското чело и така нататък. С тези заключения аз съм дошъл до Питагоровата теорема и виждам хора, у които хипотенузата е обърната нагоре. Но такива хора не обещават много, от тях нищо не може да очаквате. Ще кажете какво да се прави с такива хора. Да се обърне хипотенузата надолу, а не нагоре. Тоест, върхът на триъгълника да е нагоре. А това значи мозъкът на човека трябва да е построен на квадрат, а не на хипотенуза. Иначе ще имате човек, у когото предната част на главата, дето са умствените способности, ще бъде съвсем слабо развита. А ще преобладава само един егоизъм една животинска натура. Такъв човек ще бъде способен да извърши всички престъпления, без да знае какво го очаква за в бъдеще. Дохождат при мен някога двама млади, момък и мома, които мислят да се оженят и ме питат дали се схождат, дали са един за друг. Казвам, хипотенузата на твоята възлюбена е обърната нагоре. Не сте един за друг. И ако се вземете, ще ви бият, защото вземете чужда половина. И когато Христос простря ръцете си върху жената, хипотенузата и бе обърната надолу. Прострените ръце трябва да бъдат хоризонтални. Всички разстояния от върха на челото към ухото, трябва да бъдат еднакви. Торете този човек, когато тия разстояния не са еднакви, Каквото искате общество, той не може да използва благата на живота. Но изменят ли се отношенията? Изменят се и всички прояви от човека. Това нещо може да проверите с всяко животно. Поставете някое свирепо, жестоко животно, при най-благоприятни условия. То не може да се измени. Много хора имат човешка форма. Но тяхната глава трябва да бъде построена по всички правила на рационалните числа в математиката и геометрията, а не на ирационалните числа. Учили ли сте рационални уравнения. Има рационални корени в света, те са божествените основи, турени дълбоко вътре в нашия бит. Когато разберете тези математически съотношения, като видите една правилна геометрична фигура, вие веднага ще познаете божествените условия, вложени в нея. Когато видите едно цвете с 5, 6, 7 листа и повече, знаете ли какви са тия числа? Рационални ли са или ирационални? Знаете ли какви задачи са скрити в тия числа на цветята? За тази математика аз търся език на българите с който да изразя съотношението между тези числа, в листенцата и цветовете на цветята. Тия линии и форми трябва да оживеят във вас. Така трябва да оживее математиката и учителят трябва да знае, върху какви числа е построена всяка глава. Вие трябва дълбоко да разбирате тези неща, такато така видите някой човек, веднага да познаете какъв е той, по неговите вежди, Очи, уши, нос, косъм, дали косъмът е тънък или дебел и така нататък. Няма нищо случайно в света. Ако косите на една жена са дебели, тя на дебело преде, а от жена с тънки коси, много нещо може да излезе. Ще ме питате, нима всичко това е скрито в тази гърбава жена? Да. В нея е скрито всичко. Ако изучите всичко, това ще разберете целия индивид и целият съвременен, обществен, политически и духовен живот. Ще се познаваме по външните признаци. Тъй, както днес лекарят по външни признаци оболния, познава каква е болестта му. Лекарят дойде, погледне езика ви и знае, че в организма ви има някакво отравяне. Погледне очите ви и види, че са жълти. Това показва, че черният дроб не действа добре. Лекарите препоръчват на болните хора с трава, силна храна. Но с това положението на болния се глушава. На болни хора аз препоръчвам поне два-три дена глад. А след това може да хапне малко чорбица от сливи, след няколко часа пак, но с малко хляб. Като се позасили малко болният, ще му дам една хубава ябълка, да я сдъвче добре с кората, за да поеме всичките й сокове, и чак след това ще пристъпи към обикновената храна, която той употребява. Когато заболее някой беден и няма възможност да вика лекар, той или оздравява сам по себе си, или заминава за онзи свят. Това показва, че този човек е осъден да замине и затова нека се приготовлява. Един път писах на един мой приятел, който се готвеше да замине следното нещо. Твоята къща е вече разнебитена, тя е съставена от много ирационални числа и ти трябва да заминеш, за да си доставиш хубави материали за построяване на новата си къща. Гърбавата жена, върху която Христос положи ръцете си, веднага съблече старото си тяло, както се си съблича змията и както гасеницата се превръща в пепорода. По същия закон и вие трябва да минете. Не стане ли някакъв коренен преврат, който да ви измени? Вие не ще можете да се ползвате от храната, която ви дава природата. В най-големите нещастия има най-изобилна храна. Знаете ли колко храна е складирана във Витоша? Ако би могла днес да се използва, би се нахранила е цяла България. Но грешни сте, ще злоупотребите. Това нещо може да стане само в бъдеще, когато хората се подготвят да не злоупотребяват. Програмата за бъдещата култура е предвидена. Определена е работата и за мъже, и за жени, и за деца. Тогава хората ще се познават отдалеч. Ще ходят без шапки и ще работят само 2 часа на ден. Социалистите искат програмата си 8 часа труд, а аз турям в бъдещата програма само 2 часа физически труд. Ще ми възразите, ами ако слънчасът. Освен това, нали, Апостол Павел казваше, жените да не ходят гологлави. Какво значи да си гологлав? Да приемеш благословение. А за жените Апостол Павел е казал да ходят с покрити глави, само когато се са пред мъжете си, а вън ще хвърлят на металото си, за да чуят гологлави, какво ще каже Христос. Излезеш ли вън под открито небе? Ще хвърлиш всичко от главата си, за да може да възприемеш Божията благодат и да чуеш какво говори Христос. А днес хората са си турили големи шапки и под тях има такова силно бръмчене, че не могат да чуят нищо от това, което говори Христос. Сегашните хора си турили големи шапки, за да станат министри, милионери и какви ли не още... Така как ще разберат Божията воля? Ние всички сме толкова богати, че няма какво повече да желаем. Но трябва да дадем свобода на всички наши братия, за да развият и те своите богатства и да не им правим никакви препятствия. На българите особено препоръчвам да не развалят. Наблюдавал съм ги повече от 20 години и виждам, че те развалят това което друг е съградил, а после си казват Чудно нещо, защо не ни върви? Не събарайте, а градете върху това, което друг е градил вече. Така е и с мен. Вече толкова години работя върху едно и също нещо, а поповете се мъчат да съборят това, което аз уча. Ако това, което говоря, е мое, то и аз би го съборил понеже то е божествено и след мен друг няма да говори така, то българите трябва да построят живота си върху това учение. Аз не искам да разрушат църквите, да изменям обществения строй, но ви казвам да изхвърлите от църквата, от разните партии само това, което е негодно. След това всички, проповедници, учители, партизани, подайте си ръка и започнете да градите взаимно. Помагайте си един на други го и продължавайте работата на живата природа. Ако е за разрушение, и аз съм майстор на това. Не мислете, че добрият човек не може да разваля. Ева каза само една дума на змията. И за тази дума вече 8000 години от как страда цялото човечество. Ева каза на змията, наистина след като изям плода, който ми предлагаш, ако стана като Бога, аз обещавам всичките Мои синове и дъщери да ти служат. Ето защо жената, която Христос спаси, беше гърбава. Христос положи върху нея ръцете си и рече. Жено, внимавай друг път, да не даваш такива обещания. А сега иди си и раждай. Вън от Бога няма живот. Вън от Божествената наука няма наука. И благодарение на тази гърбава жена, която започна да слави Бога, ние днес имаме вече нова култура. Да прострали аз ръцете си върху вас, или да ги държа още скрестени. Няма да си простръра ръцете върху този, на когото умът, сърцето и стомахът страдат. Сега аз говоря в името на Бога. Когато завъртия божествения кран, всичкото благословение ще дойде върху вас, но ако не го завъртия, вие ще копаете кладенци. Като завъртя този кран, вие ще имате в такова изобилие вода, че не ще плащате нищо за нея. Затова Христос казва, «Ако би знаела кой е този, който ти говори, ти би поискала и той би ти дал жива вода. И тази гърбава жена го разбрал. Аз бих желал българите да не бъдат гърбави. Ще почакам още няколко години, за да видя дали духовенството и учителите ще дойдат в съзнание. Ако те не дойдат в съзнание, ще турим в турба всички техни ирационални числа и ще ги заставим да ги изчисляват. Това е Божието решение. Знанието ще се даде само на уния, които не ще злоупотребят с него. Днес ние виждаме как в Русия се злоупотребява с най-светите, с най-религиозните идеи на човечеството. В бъдеще тези неща не ще се търпят. Като простре ръцете си Христос каза на гърбавата жена. Жено, разбери и пази Божия закон. Когато се обръщаш към Бога, ръцете ти трябва да бъдат винаги чисти. Като се обърнеш към Бога, той ще погледне устройството на пръстите ти. Рационални числа ли са те, или ирационални, и ще каже дали да те приемат, или да те върнат назад. Това е една велика наука, която като се проучи от всички, тогава и партии. И отделни личности ще се преобразят и ще започнат да славят Бога. Тогава всички партии ще бъдат основани на рационалните числа в математиката, както днес са основани на ирационалните числа. Числото 10 е рационално, а 5 е ирационално. Мъжът е числото 5, затова не му върви. Той трябва да се съедини с жената за да стана двамата числото 10, което е рационално число. Тогава законът е две ирационални числа, събрани в едно, образуват едно рационално. Съчетанията на тия живи числа ще дадат бъдещия живот. Тези неща, които ви говоря, са неразбрани за вас, но нищо от това Благодарете на Бога и за това, което не разбирате, както благодарите за това, което разбирате. От това, което разбирате, ще определите това, което не сте разбрали. И тъй като се върнете от дома, разгледайте ръцете си отдолу и отгоре. Направете упражнение и все ще ви дойде една светла идея. Като станете сутрин, поставете ръката си 5 минути срещу Слънцето, както се греете на печката. Ако имате разположение в тия 5 минути, ще научите много повече неща, отколкото бихте разбрали през цял един глупав живот. Ако разбирате добре тези неща, бихте видели, че в ръцете е скрита всичката енергия и воля. И чрез тях ние ставаме болни или здрави. Започне ли човек да скрива палеца между другите пръсти, няма да му върви и на добре. Когато човек си свива ръката в юмрук, то значи бой ще ядеш. Някои хора държат четирите си пръста на ръката заедно, а най-малки е отворен. Това значи моите интереси се отличават от хоратските. Хората трябва да се научат как да си държат ръцете. Много оратори не знаят, как да държат ръцете си, смущават се. Това показва, че от тях сърцето, ума и волята не са в съгласие. Спусни спокойно ръцете си надолу и кажи, Господ ще ми помогне. После повдигни ръцете си нагоре и от теб ще се роди известна идея. Някой казва, че е честен човек, а си затваря очите и гледа надолу. Не! Отвори очите си и кажи, че си честен човек. Ние днес говорим неща противоположни на добрия живот. Детето казва, че ще слуша, а гледа надолу. Дете, което чувърка в ухото или носа си, не е добро. Когато някой иска да му помогнеш, а се почесва зад ухото, това показва, че той няма определена идея. Като положи десетте си пръста... Христос това изрази науката, на която всички резултати са изчислени математически. Молитвата е наука и вие дълго време трябва да се учите, как да държите правилно ръцете си, как да движите езика си. Унякого погледът е страшен. Защо? Защото от такъв човек светът е неостроен. Друг поглед е жесток или на ъгъл. Защо? Защото ъгълът на Питагоровата теорема е изкривен. Очите ти трябва да са меки, винаги отворени, в почиващо състояние, да бъдат готови да възприемат божествената истина. Това е говорил Христос на гърбавата жена. Това ви казвам и аз, за да ви се изправят гърбиците. Всичко вас, вашите очи и уши, носове, чела, пръсти, трябва да са рационални числа. За да се изправят гърбиците ви. Тогава ще разберете, има ли света истина, мъдрост и любов. Аз казвам, има добродетели, има абсолютна правда, мъдрост, любов, истина. Вие живеете в един божествен свят, който трябва да възприемете. И кога ще дойдат новите деца на новото поколение? Много същества са приготвили този свят за вас. Сложили се трапеза и ви чакат. Но вие може да намерите причина да се откажете и да отговорите. Купих си нива, отивам да я обикуля. Купих си пет чифта волове, отивам да ги опитам. Или ожених се, искам да се повеселя с жена си и не мога да дойда. Така отговориха учените хора във времето на Христа. Но днес вие не трябва така да отговаряте. Вие може да работите на нивата си, може да опитвате петечи в таволове, може да се жените и пак да служите на Бога. И тъй, пожелавам ви да се изправят гърбиците ви. Моите думи се отнасят до тези, които имат гърбици. Ако на някой гърбицата е изправена, ще ми извини. Който няма гърбица, а се докача... Това показва, че Той има гърбица. Като се върнете от дома, прочетете този стих, размишлявайте върху него и върху казаното, за да си създадете своя философия, която ще бъде основа за по-добро разбиране на Христовото учение. 8 юни 1919 година, град София